Втората лекция Шри Аурубиндо. Първо някои неща за него. Същество с много силно търсене на истината. С особен стремеж и голямо постоянство. И така той човек е станал човек, който е дочакал часът на тайната. Часът на посвещението. В началото е бил писател, мислител, поет, йога, философ. Много езици е знаел, включително революционер. Дори влязъл в политиката за известно време, която после неочаквано за своите близки хора напуска. Владел е много езици, както казах, но когато се случи среща с истината, всичко това става на прах Изчезва. А рубинду това е една много красива душа, която е успяла да привлече Бога. И да получи посвещение. Той разбрал, че главния въпрос в края на краищата е един единствен. Чистотата. Се умял да пита Бога правилно. Чистия пита правилно. Истинският въпрос е умение на душата. Това е въпрос, който знае как да отиде при Брахман, при чистата древна светлина. И за това той е получил отговор. Който е повече от отговор. Това означава, че Рубин да е успял да отключи своя път към Бога. Тайният си чистия вътрешен път, където изчезват въпросите. Той е съзнал и още нещо много важно че вдъхновението не зависи от условията. Защото вдъхновението това си ти. Няма значение какви са условията. Вдъхновението това си ти. Ти решаваш да си вдъхновен. А не чакаш някакви специални благоприятни условия. Много просто. Ще има много да чакаш. Книгите са му около 35 тома и така някои неща за... от мъдростта му. В човека има две сили. Знание и мъдрост. Знанието е развалената част от истината. А мъдростта е тази, която прониква и прозира в духа. В окото на Божественото видение. Ако Бог ми порази с човешка ръка, аз какво трябва да му кажа? О Господи, прощавам Ти тази дързост. Казва, Бог диша във всяка точка на този свят. Когато Бог ми поразява, Той ми принася благо. Това е закон. Ще го повторя. Когато Бог ми поразява, Той ми принася благо. Какво следва да му каже? О Всемогъщи, прощавам Ти злото и жестокостта, но повече не прави така. Така ли трябва да говоря на Бога? Когато изнемогвам в нещастие, аз наричам, например, това зло и изпитвам разочарование, но тогава аз събуждам в себе си вечния глупак. Когато аз виждам как страдат другите, аз чувствам себе си нещастен, но мъдростта която не ми принадлежи, тя вижда, че се извършва благо и тя го благославя. Един престъпник, който го водили към неговата голгота, казал, Ето по Божията милост идвам тука, при собственото си наказание. По Божията милост, ето осъзнаване. Господ е велики жесток мъчител, защото ни обича. И иска да се върнем към Него. Истинско значение имат само тези събития, които никога не са се случили. Тези, които са случили, които са влязли в историята, те са наистина бедна история. В сравнение с тези събития, всички исторически събития са мъгливи и незначителни. Ако Бог ми е определил място в Ада, аз не разбирам, защо трябва да се стремя към небесата. Нима, Той не знае по-добре. Той по-добре знае от мен, кое е нужно за моето благополучие. Ако Бог ме води към небето, и даже Той с другата си ръка, да се опитва да ме задържи в ада, аз съм длъжен да се стремя нагоре.